Неділя, 25 квітня 1915 року. Рафаель де Ногалес став свідком знищення двох найбільших святинь Вана. Світає. Він прокидається на пуховій пирині на зелених шовках. Обстановка кімнати пасує до його розкішного ложа, на стелі висить арабська бронзова люстра з різнокольоровими кришталевими вставками. На підлозі лежать килими ручної роботи і стоїть підставка з декоративною зброєю з дамаської сталі. На ній є коштовні статуетки із северської порцеляни. Раніше ця кімната належала жінці. Він здогадався про це – за олівцями для фарбування очей і помадою малинового кольору, що лежали на маленькому столику. У далині пробуджується турецька артилерія. Батареї одна за одною відкривають вогонь. Вони додають свій різкий тріск до наростаючого гуркоту, доки все не зазвучить, як завжди, гуркіт-тріск, шум падіння, ляскання, гомін, постріли, зойки. Незабаром він вирушає в дорогу верхи. Сьогодні вранці він має проінспектувати східний сектор. Рафаель де Ногелес перебуває на околиці старовинного вірменського міста Вана в північно-східній провінції Османської імперії, поблизу від Персії та Росії. До кордону всього лише 150 кілометрів, просто на північ. У місті Заколот. Ногалес служить в одному з підрозділів, які прибули для придушення Заколоту. Ситуація складна. Вірменські заколотники засіли в старій частині міста за фортечною стіною і в кварталі Айгестан. Війська турецького губернатора контролюють фортецю на горі – над містом та інші квартали, а десь на півночі розташований російський армійський корпус. Він поки ще не подолав важкодоступний гірський перевал Кутур-Тепе, але теоретично можливо дістатися сюди за один день. У Бабіч фронту настрій у учасників війни змінюється від надії до розпачу, від страху до впевненості. У вірмен-християн немає іншого вибору. Вони знають, що мають протриматися до прибуття російського корпусу. Їхні вороги-мусульмани розуміють, що повинні перемогти перші, ніж росіяни з'являться на горизонті. Тоді учасники і заручники облоги поміняються ролями. Це пояснює надзвичайну жорстокість боїв. Жодна сторона не бере полонених. За весь час свого перебування у ванні, де Ногелес побачить лише трьох живих вірмен. Офіціанта, перекладача і чоловіка, знайденого в колодязі, де він просидів дев'ять днів, утікши з якихось причин від своїх. Останнього допитали і погодували, щоб він отямився, після чого розстріляли без усяких церемоній. Жорстокі розправи відбувалися ще й тому, що більшість тут були партизани, ентузіасти, добровольці, цивільні особи, які раптово отримали зброю і безмежну можливість помститися за минулі образи. Справжні чи уявні, або припинити майбутні несправедливості, також справжні чи уявні. Під керівництвом Уденогалеса є войовничі курди, місцеві жандарми, турецькі офіцери-резервісти, черкаські ашерети і цілі банди. Війна виправдовує очікування, поширює чутки, заперечує новини, спрощує мислення, узаконює насильство. На боці росіян б'ються п'ять дружин вірменських добровольців – агітують з метою підняти повстання проти османського правління. Дрібні озброєні групи вірменських активістів здійснюють вилазки і організують саботаж. І вже з кінця 1914-го постійно вбивають беззбройних вірмен. Це були масові репресії, різанина у відповідь на дії активістів як попередження іншим вірменам, або як помста за поразки на фронті. Примітка. Поразки саме у множині. невдачею завершився лише наступ на Кавказі. Османське вторгнення до Незалежної Персії також завершилося поразкою. У військових операціях здобуде перемогу російський корпус, який перебував зараз у Котур-ТП або ж просто тому, що можна було переслідувати Вірменів. У відповідь на останні грубі й цинічні репресії місцевий турецький воєначальник отримав масовий заколот, що тепер і планували погасити черговою різаниною. Рафаель Деногелес чув всі ці чутки, знав про побоювання, бачив сліди скоєного біженців, спалені церкви, навалені одне на одного трупи вірмен біля узбіччя дороги. Так у маленькому містечку на шляху Уван він особисто бачив, як юрба за півтори години забила насмерть місцевих вірменів. Усіх, окрім сімох, яких він зумів урятувати, витягнувши пістолета. Примітка, він передав сімох вірменів місцевому чиновникові, який обіцяв захистити їх. Згодом Деногалес дізнався, що чиновник тієї самої ночі наказав задушити бранців. Цей випадок справив на нього тяжке враження. У Вані ситуація інша, простіша. Він, офіцер османської армії, має придушити збройний заколот. Причому швидко, перш ніж, Прорве греблю, близ, кутур тепе. Крім того, Деногалес не любив вірмен. Звісно, він захоплювався їхньою прихильністю своїй християнській вірі, але в цілому вважав їх за хитрих, жадібних і невдячних. Утім, він так само прохолодно ставився до євреїв і арабів і, навпаки, любив турків, джентльмени Сходу. Курдів він поважав, хоча і вважав їх людьми ненадійними. Він називав їх молодою і енергійною нацією. Завдання підкорення Ванна була не з простих. Вірмени оборонялися з несамовитою, запеклою мужністю людей, які знають, що поразка для них дорівнює смерті. Багато добровольців Дено Галеса були недисциплінованими, недосвідченими, примхливими і почасти непридатними до справжніх боїв. До всього старий Іван був справжнісіньким лабіринтом з базарів, вузьких провулків і глинобитних будинків. У ньому важко було орієнтуватися, тому взяття міста було довірене переважно османській артилерії. Правда, більшість гармат були музейними експонатами, але Донагалис виявив, що гарматні ядра значно більше руйнують будинки, ніж гранати, які просто пробивають одну глиняну стіну і вилітають крізь іншу. Таким чином і пробивалися через плетиву вуличок і провулків вана, квартал за кварталом, будинок за будинком обливаючись потом за чорними від пороху обличчями, оглухнувши від кулеметного тріскоту і близьких пострілів з гвинтівок. Коли будинок перетворювався на руїни, а його захисники на трупи, усе це спалювали, щоб не дати вірменам повернутися сюди під покровом ночі. Удень і вночі над містом висів густий дим від пожеж. Під час своєї інспекції верхи східним сектором Деногалес помітив польову гармату, поховану під руїнами будинку. Він зіскочив з коня. Зі зброєю в руках, наражаючись на смертельну небезпеку, він зумів надійно сховати гармату. Його капрал, який перебував поруч, був убитий пострілом в обличчя. За годину Дену Галес знаходився на горі, на бруствері фортеці. Звідти він спостерігав у бінокль за штурмом укріпленого вірменського села поблизу міста. Поруч з ним стояв губернатор провінції Джевдет Бей, років сорока, який охоче розмірковував про літературу, вдягався за останньою паризькою модою – Вечорами вбирався в костюм з білосніжною кроваткою і свіжою бутоньєркою в петлиці насолоджувався вечерею. Можемо зробити висновок, що витончений пан. Разом з тим він з усіма своїми зв'язками в Константинополі та своєю безцеремонністю став головним архітектором трагедії, що розігрувалася. Насправді, він був новим типом у бестіарії нового століття. Красномовний і переконаний у своїй ідеології масовий вбивця у відпрасованому одязі, який керував різаниною за письмового столу. Дену Галес стоїть поруч з губернатором і стежить за штурмом села. Він бачить, як три сотні кінних курдів Перекривають вірменам шлях до втечі, бачить, як курди ножами добивають тих, хто залишилися живими. Раптово повзде ногали й губернатора, просвистіли кулі, стріляють вірмени, здершись на високий собор святого Павла у старій частині Вана. До цих пір обидві ворогуючі сторони ставилися з повагою до прадавньої святині. Але тепер губернатор віддав наказ зруйнувати собор. Наказ приймають до виконання. Після двогодинного обстрілу з гармат високий, старовинний собор руйнується, здіймаючи куряву пилу. Тоді вірменські снайпери перелазять на мінарет високої мечеті. Цього разу губернатор вагається, чи віддавати наказ про обстріл. Але Деногалес твердо каже йому «На війні, як на війні!» Таким чином, розповідає Деногелес, за один день були зруйновані два головних храми Івана, що протягом дев'яти століть були найвідомішими історичними пам'ятками міста. Того самого дня Вільям Генрі Докінс, Сходить на берег біля Галіполі. Він прокинувся у пів на четверту ранку і прийняв гарячу ванну. Корабель із погашеними вогнями тримав курс на північний схід. Коли над горизонтом зійшло сонце, вони кинули якір. Навколо тіні інших кораблів, попереду галіполійський півострів, витягнутий легкий силует ніби на акварелі. Потім буде сніданок і підготовка до висадження на берег, а тим часом загуркотіли корабельні гармати. Докінц його люди спершу пересіли на ескадрений міноносець, що доставив їх ближче до берега. З міноносця вони пересіли на великі дерев'яні шлюбки, їх узяли на буксир катери. хвилі, Світанкове небо, гучні розриви снарядів. Він уперше бачить пораненого. Бачить, як картеч від гранати свердлить поверхню води, піднімаючи безліч фонтанчиків, бачить, що берег дедалі ближче, вистрибує зі шлюпки, вода доходить йому до стегон. Він чує постріли з гвинтівок з крутого убриву на березі. Берег кам'янистий. У восьмій годині його люди вишукувалися біля води з багнетами на переваги. Докінс занотовує у щоденнику. Ми чекали близько години, стоячи на березі. Генерал і його штаб проїхали повз нас. Схоже, сам генерал перебував у чудовому настрої, а це гарний знак. Ніхто, напевне, не знає, що відбувається. Решта солдатів нашої роти висаджується на берег. Потім ми разом з дозором робиваємося вздовж берега, на південь, у пошуках води. Знаходимо водойму поряд з турецькою хатиною. Усюди розкидано речі її мешканців. Ми піднімаємося на гребінь і спускаємося в глибоку щелину. Позаду нас кричать солдати з піхоти, тому ми змушені повернути. Надсилаємо групу для риття колодязя біля хатини, другу, щоб пробурити свердловину в ущелині, і третю, щоб зміцнити невелике джерело на березі. В ущелині неподалік від хатини летить цілий рік куль, але вони випущені занадто високо і не влучають у ціль. «Піхотні на пагорбі кричать нам, що ми під обстрілом!» «Так і є! Обстріл триває!» Докінс і його солдати також продовжують, ухиляючись від картечі, рити і свердлити. Вони тягнуть водопровід. Двоє поранені. Один в лікоть, інший в плече. Підривник від картечної гранати влучив Докінзу в черевик, але не поранив його. Близько десятої години вечора він чує звуки перестрілки, звуки, що зачаровують з пагорбів, одразу за берегом. Це турецький контрнаступ. З крутого схилу постійно тече маленький, але невичерпний потік поранених. Він бачить розгубленого полковника його, вочевидь, оглушило снарядом і він віддає наказ про обстріл пагорбів, утримуваних своїми військами. Докінс допомагає розвантажувати баржу з боєприпасами. Близько дев'ятої години вечора він іде спати, смертельно втомлений. Години за півтори його будить майор і повідомляє йому, що ситуація критична. Решту ночі Докінс Допомагає підвозити боєприпаси на лінію вогню для розбитої піхоти, яку відтісняють. Усю ніч триває перестрілка. Докінс лягає спати близько четвертої ранку. Субота, 1 травня 1915 року. Флоренс Фармборо. Чує прорив фронту у горліце. Як і для мільйонів інших людей, прощання на вокзалі стало для них піднесеною миттю. Для більшості воно стало єдиною піднесеною миттю в їхньому житті. На Олександрівському вокзалі в Москві жахливо тиснява. Співали національний гімн, благословляли одне одного, обіймалися, їй бажали одне одному успіхів, дарували шоколад і квіти. І ось, потяг вирушив у дорогу, повз людей, які кричали: "Ура!", та махали навштовін. Їхні обличчя виражали надію і невпевненість. Її саму переповнювало дике збудження. Ми «Їдемо ми, їдемо на фронт! Я така рада, що не знаходжу слів!» Її частину розмістили в Горліце, злиденному провінційному містечку в Галицькій частині Австро-Угорщини, понад пів року окупованому російськими військами. Горліце знаходився просто поблизу лінії фронту. Австрійська артилерія щодня обстрілювала місто, але дещо хаотично, немов швидше з принципу, ніж за планом. Австрійців не хвилювало, що жертви їхнього обстрілу є такими ж, як і вони самі, під даними Кайзера. Вежа великої церкви розколота навпіл. Від багатьох будинків залишилися лише руїни. До війни в місті налічувалося 12 тисяч жителів. Тепер же тут всього тисяча дві тих, хто не встигли втекти і зі страху ховаються у підвалах. Дотепер Фармборо та інші сестри польового шпиталю займалися здебільшого потребами цивільного населення і насамперед роздавали людям їжу. Гостро Вчувається брак продовольства. Природа тішила око весняною зеленю. Пересувний польовий шпиталь No10 містив три відділення, зокрема два санітарних, що легко переміщувалися туди, де вони були, перш за все, необхідні. У кожному з цих відділень були офіцер, унтерофіцер, двоє лікарів, асистент лікаря четверо медбратів і чотири сестри милосердя, тридцятеро санітарів, два десятки двоколісних санітарних візків, запряжених кіньми з червоним хрестом на брезенті і стільки ж кучерів і конюхів. Третє відділення було стаціонарним. У ньому більше ліжок і більше місць для зберігання запасів. Тут знаходиться транспорт у госпіталю, поміж якого два автомобілі. Флоренс працював в одному з санітарних відділень. Вони упорядковували який-небудь залишений будинок, чистили його, фарбували і розгортали в ньому імпровізований лазарет. І операційну є аптеку. Горліце, як уже було зазначено, знаходився поблизу фронту, біля підніжжя Карпат. Серед будинків – Щодня розривалися снаряди. Незважаючи на це, тут було відносно спокійно, так що навіть деяка байдужість охопила російських військових. Це було помітно кожному, хто сюди потрапляв. Були відсутні надійні укріплення, обов'язкові на притихлому Західному фронті. Окопи були мілкими, халтурними і більше нагадували канави – захищені ріденькими рядками колючого дроту. Звісно, взимку було важко закуповуватися в землю, але солдати не намагалися це зробити. І тепер, коли ґрунт відтанув, їм було ліньки, та й лопат бракувало. Російська артилерія рідко відповідала на хаотичну стрілянину австрійців – Подейкували, що це від браку боєприпасів, але насправді в обозі снарядів було більш, ніж достатньо. Однак бюрократи у військовій формі, яким було доручено цю справу, притримували боєприпаси в очікуванні чогось більш значного. Російська армія планувала новий наступ на півдні через Карпатські перевали Ворота до Угорщини, завалені смердючими трупами, що розкладалися, залишеними тут після тяжких і безрезультатних зимових боїв. Тоді тут потрібно буде концентрувати ресурси. Питання тільки чи правда це? Давно вже поміж росіян, угорлице Панує тривога і поширюються чутки про те, що австрійці отримали підкріплення у вигляді німецької піхоти і важкої артилерії. Цієї суботи Флоренс, як і решта в шпиталі, прокинулася завидна від артобстрілу. Вона схопилася з ліжка. На щастя, вона спала одягненою усі, крім, мабуть, радко Дмитрієва. Командувача російської третьої армії вирішили, що щось трапилося. Гуркіт посилювався, вибухи почастішили, поблизу почала відповідати російська артилерія. Кулі від картечних гранат падали на вулиці та дахи будинків. У деренчливих вікнах Флоренс помічає спалахи на тліща темного неба. Вона бачить, як з гарматних жерл з густками виривається полум'я, як воно перемежовується з блискавками вибухів. Вона бачить світло прожекторів, різнокольорові вогні сигнальних ракет, раптові язики полум'я. Люди в будинку кидаються на підлогу. Стіни трясуться від артобстрілу, починають надходити поранені. Спершу ми встигали допомогти всім, потім нас просто приголомшила їхня кількість. Поранені надходили сотнями з усіх боків. Хтось міг пересуватися сам, інші повзли по землі. Клопотом лікарів у такій безвиході став жорсткий відбір. Тим, хто стояв на ногах, Допомоги не надавали, їх відсилали в базове відділення госпіталю. Тих, хто не міг стояти, було страшенно багато. Їх клали рядами просто неба, давали їм боли заспокійливе, а потім оглядали їхні рани. Як тяжко було чути стогони і крики поранених. Флоренс разом з іншими робила все можливе, навіть якщо допомога здавалося марною, а потік розірваних і зневичених тіл не вичерпувався. Година за годиною все залишалося незмінним. Іноді панувала тиша. День добігав кінця, згустилися сутінки, навколо блукали люди-примари. Вони стогнали, кричали, їх висвітлювало різке далеке світло. Наступного ранку Близько шостої години Флоренс разом з іншими почула новий страхітливий звук. Це був раптовий вібруючий гул, схожий на шум водоспаду, він долинав від 900 артилерійських знарядь різноманітних калібрів, що відкрили вогонь одночасно кожним 50-метровим відрізком фронту. За кілька секунд. Долинула протяжна луна від удару. Шум від металевих звуків розривів наростав. Ось це вже стіна гуркоту, а звуки все вихряться, ширяться, немов сили природи. Простежувалася нова і вкрай неприємна логіка в цьому артобстрілі та в тому, як гуркотіли розриви снарядів на російській лінії фронту. Технічний термін тут глокке дзвін. Вогневий вальс крутиться то туди, то сюди, у бік, у глибину, уздовж російських укріплень і окопів. Це зовсім не те, що довільні обстріли австрійської артилерії і навіть відрізняється від суботнього вогневого шторму. Тут артилерія виявляє себе як наука, обстріл Обчислений за секунди і до останнього кілограма, щоб завдати максимальної шкоди це щось нове. Спершу вони з недовірою почули слово відступ, потім побачили його в дії. Довгі, нерівні шеренги змучених, замурзаних глиною солдатів, потягнулися повз них, зрештою, не дійшов наказ. Негайно відходити, кинути спорядження і поранених. Як? Кинути поранених? Так, кинути поранених. Швидше, швидше. Німці ось-ось увійдуть у місто. Флоренс хапає свій плащ і речовий мішок, і біжить з будівлю госпіталю. Поранені кричать, благають, просять, лаються. Заради Бога не залишайте нас. Хтось Хапає Флоренс за край одягу, вона відчіплює його руку і відступає разом з іншими вибоїстою дорогою. Стоїть теплий, сонячний, весняний день, але світло дивним чином приглушено. Цистерни з нафтою за містом починають горіти, і в повітрі клубочиться густий чорний дим. Примітка. У цих місцях майже стільки військових кладовищ, скільки у Фландрії. Це помітить сьогодні кожен, хто проїде машиною-дорогою 977 із Тарнова до Горлиці. Але на противагу Фландрії багато з місцевих кладовищ перебувають у сумному запустінні. Можливо, це і виглядає романтично, але частіше справляє гнітюче враження на цих кладовищах, Поховані солдати різних армій. У цей час Володимир Літауер перебував у таборі в десяти кілометрах на північний захід від Петрограда, куди його полк було відправлено на відпочинок. Після боїв середини квітня на передовій від полку залишилася лише одна третина, і багато коней стали непридатними для фронтової служби. Зустріч з великим містом, де панував мир, схвилювала його, він пише. «Було досить дивно бачити самого себе серед людей, які не звикли стріляти або перебувати під обстрілом. Багато хто з них дивилися на війну як на серію «геройських вчинків» і насправді навіть не могли уявити собі, що вона здебільшого означала бути втомленим, невиспаним, брудним і досить часто голодним. Армійська приказка «На війні кожен либонь нудьгує, либонь боїться» ще не досягла Санкт-Петербурга. Мої невигадливі розповіді залишали людей Байдужими. Другий тиждень, травня 1915 року. Лаура де Турчинович бачить у сувалках військово-полоненого зі шматком хліба. Лаура чує, як медсестра Німкеня кричить комусь, щоб той негайно припинив. Крики не замовкають, і Лаура йде поглянути, що там сталося. Виявляється, російський військовополонений куперсається в купі смердючого лікарняного сміття. Його не зупиняють протести медсестри. Він не шпурить далі. Частина великого будинку Лаури, де Турчинович, пристосована під імпровізовану лікарню для жителів міста хворих на тиф. Вона і сама часто там працює. Будівлю захищають оголошення, що попереджають про тиф. Вона сама захищена російською формою сестри Червоного Христа, яку носить. Самотній жінці не завжди приємно пересуватися вулицями, заповненими людьми у формі, особливо коли пияцтво стало звичайним явищем. Прикриваючись Червоним Хрестом, вона почала давати деякі доручення голодним російським військовополоненим, які перебувають у місті як робоча сила. Зокрема, вони перепоховали 14 трупів солдатів, закупаних у неї в саду під час Осінніх боїв. Особливо погано на неї вплинуло видовище російських військовополонених і те, як з ними поводилося. Це були виснажені, голодні, брудні, обірвані, сповнені паразитами, часто хворі люди. Вони мешкали в жахливих умовах, і з ними нелюдяно поводилося. Але найгірше бруду, ран і лахміття – був той факт, що вони були майже без винятку відпрацьованим людським матеріалом, зламаними людьми, які втратили будь-яку надію, які у своєму мовчазному, покірному стражданні позбулися частини своєї людської сутності та перетворювалися на тварин, на речі. Це вражало Лауру до глибини душі, вона допомагала їм як тільки могла. Медсестра Німкеня продовжує кричати, а російський військовополонений куперсається у купі. Нарешті він щось знаходить. Лаура бачить, що це заляпаний окраєць хліба. Росіянин переможно показує його своїм товаришам, потім починає їсти. Медсестра німкеня обурюється. Як можна їсти таке? Хіба він не розуміє, що цей шматок хліба може зробити його хворим, навіть смертельно хворим? Полонений продовжує їсти. Лаура обурена. Вона звертається до медсестри, хіба вона не може дати йому щось більш придатне для їжі? Німкеня вагається, не знає, що робити. Один з німецьких асистентів у формі, втручається у суперечку. Він зникає, а потім повертається з великою тарілкою супу, жирного, гарячого, чудесного супу, у якому плавають шматочки справжнього м'яса. Російський військовополонений пожадливо їсть. За три години він помер. Його організм не витримав. Цього раптового насичення. Середа 12 травня 1915 року. Вільям Генрі Докінс убитий на півострові Галіполі. Можна поставити запитання. Що дошкуляли йому більше важка робота на березі чи зубний біль? Швидше за все перше. Докінс був дійсно відповідальним і відданим своїй справі офіцером, але візити до лікаря свідчать про те, що зубний біль дошкуляв йому. Він супроводжував його життя як постійний фон, деяка розвага, фільтр, його відчуття цих днів дивна суміш епічної величі є окремих дрівниць, як завжди між ними була якась порожнеча. Іноді він забував такі прості речі, як, наприклад, який сьогодні день тижня. З того часу, як вони два тижні тому висадилися на берег, стояла чудова погода, хоча ночами було холодно. Але позавчора почав накрапити дощик. Він тривав. Між берегом і окопами на пагорбах увесь час пересувалися маси людей і коней. Утоптані дороги розвезло від дощу. Цією сльотою в слизькій, вузькій глині було б важко ходити. Вільям Генрі Докінс і його капрал спали в печері на схилі пагорба. Єдиним предметом обстановки в ній було напіврозвалене крісло, що кілька днів тому прибило до берега, і в якому Докінс тепер іноді сидів, віддаючи накази. Цього ранку, прокинувшись, він побачив, що знову дощить. Усі розуміли, що велика операція опинилася на межі провалу. Лише в двох місцях союзникам удалося створити справжні плацдарми. У самому низу, на південному краю півострова, і тут, у західній частині Галіполі, поблизу Гапатепа. Проте Докінс разом з іншими висадилися не там, де потрібно, майже у кілометрі на північ від місця призначення. Їм пощастило, адже османська оборона тут була надзвичайно слабкою. Пояснювалося це тим, що місцевість була дуже кам'янистою, і туркам здалося неймовірним, щоб союзники висадилися саме тут. Як наслідок, нападники зуміли пристати до берега без особливих втрат, але з неймовірними зусиллями просувалися через хитромудрий лабіринт ущелин, порослих чагарником і крутих скелястих обривів що спускалися до берега. Коли турецька піхота, спішно послана сюди, прибула на місце і зробила перший у довгій низці інших лютий контрнаступ, то австралійські й новозеландські роти відступили на два кілометри вглиб півострова. Десь там все й завмерло, немов глузливе відображення нерухомого західного фронту і, як у Франції та Бельгії, наступи і контрнаступи почали чергуватися, доки обидві сторони виснажені, запеклі, не усвідомили, що противник непохитний, після чого занурилися в рутину окопної війни. До цієї повсякденної рутини належала турбота про прожиток, забезпечення їжею і водою. За це – Дійсно, потрібно відповідати. Звісно, усі розуміли, що доступ до води може виявитися проблемою, особливо, коли настає спекотна пора року. Тому союзники, які висадилися на берег, мали баржі із запасом води з Лемноса. Цих запасів вистачило б до того часу, поки інженерні війська не вирують колодязі. Докінс, і його люди працювали без утоми. Вони викопали багато колодязів і облаштували оази, де і люди, і тварини могли б знайти живлющу вологу. Однак про достаток не йшлося. Наприклад, прісної води бракувало, щоб у ній можна було помитися. Тому особисто гігієну забезпечували купаючись у морі, але всі втримувалися від того, щоб чистити зуби морською водою. У морі Плавали трупи тварин і нечистоти з кораблів, що стояли на якорі біля берега. Проблема полягала і в тому, що багато прісної води втрачалося через пошкодження водопроводу, прокладеного від колодязних насосів. Винуватцем виявлялася або ворожа артилерія, або свої ж неуважливі солдати, які везли вози, або гармати просто по тонких і ламких трубах. Тож Докінзу і його людям доводилося тепер закуповувати труби в землю. Настає звичайний ранок, дощить. Докінз шикує своїх солдатів і визначає завдання для окремих груп на сьогодні. Одна з таких завдань – продовжити закупувати водопровід у землю. Мало почесне заняття – Таке вже точно не потрапить на сторінки ілюстрованого журналу, але воно життєво необхідне. Як навмисне, у його чутті виявилися найвідчайдушніші задираки всієї роти. Але серйозність становища вкупі з командирським талантом Докінза, з його щирою турботою про своїх солдатів – пом'якшує навіть найнепокірніших, і почуття солідарності об'єднує цих, здавалося б, невиправних гордіїв, які бігають у самохід, і молодого, добросердого капітана. Ранок вони беруться до роботи. Мрячить дощ. Одній з груп належить виконати вельми небезпечне завдання – на відрізку шляху приблизно в 100 метрів валяються три десятки мулів, убитих турецькими снарядами. Тим часом рівчак уже прорили. Це було зроблено вночі. Тепер залишається тільки прокласти і змонтувати там водопровід. Усе тихо і спокійно. Турецька артилерія мовчить. «Прикра перешкода! Мертві тварини!» Зі своїми розпухлими черевами і закляклими, розкинутими в різні боки ногами. Рівчак пролягає біля трупів, під ними навіть через них. Семеро солдатів забруднені кров'ю. Докінс теж. За чверть десята. І тут чутно свист снаряда. Перший за весь ранок. Свист переростає у виття. Виття завершується різким гуркотом. Снаряд вибухає просто над головами солдатів, які присіли на впочіпки. Це картеч, і вона для них не є небезпечною. Круглі кулі сиплються на землю за 15 метрів звідси. Примітка. Якби це був звичайний фугасний снаряд, то Докінс вижив би тоді як його солдати, які присіли навпочіпки, були би поранені або вбиті. Кулі з картечних гранат летять довгим конусом просто вперед, а з фугасних – в різні боки. Тому можна залишитися неушкодженим, якщо фугасний снаряд детонує всього за кілька метрів і якщо, звісно, людина не перебуває в зоні його польоту. Якщо ще додати до цього відносно нерозвиненість металургії того часу, унаслідок чого фугасні снаряди іноді розліталися на кілька великих фрагментів, то стає зрозуміло, чому можна було вижити, перебуваючи в безпосередній близькості від місця вибуху. Відповідно до теорії, саме подібна ситуація чисто фізіологічно могла породити феномен шоку від вибуху. Уважалося, що вакуум ушкоджував мозок. Один солдат на ім'я Моррей обертається і встигає помітити, як Вільям Генрі Докінс падає навзнак. Саме так, як зазвичай падають важко поранені, коли падіння залежить не від механіки самого тіла, а від примітивних законів гравітації. Усі кидаються до нього. Докінс поранений у голову, шию і груди. Солдати піднімають його із сирої землі, несуть в укриття. Позаду них з гучним гуркотом розривається ще одна картечна граната. Його укладають. Кров змішується з дощовою водою. Він мовчить, помирає у них на очах. П'ятниця, 14 травня 1915 року. Олива Кінг миє підлогу в Труа. День холодний і вітряний. Але задля справедливості варто сказати, що весь останній час стояла чудова тепла погода. Вони навіть могли спати просто неба в найближчому сосновому бору, лежачи на новеньких ножах. Утім, їх приваблювало нетепле лісове повітря. Річ у тому, що замок Шантлу, реквізований для них, давно розграбований, навіть меблів немає. Крім того, зникло їхнє майно. Без наметів або похідної кухні вони просто не могли приймати поранених. Замок знаходився в мальовничому місці, нехай біля самої дороги, Тут були прекрасний сад і город, просторі луки і чарівний гайок. Олива Кінг за своїм звичаєм прокинулася рано. Уже у чверть на дев'яту вона сиділа за кермом санітарної машини. Мета поїздки – знайти і привезти до замку лавки і столи. Разом з нею їхала її керівник місіс Харлі відповідальна за транспорт. Олива Мей австралійка, 29 років. Народилася в Сіднеї в сім'ї успішного підприємця. Вона була справжньою татовою донькою, тим паче, що її мати померла, коли Оливі виповнилося 15. Вона отримала традиційне виховання і освіту в Дрездені, уроки розпису по фарфору і музики. Однак її подальше життя – не можна назвати звичайним. Щире, наївне бажання вийти заміж і народити дітей боролася з енергійністю та неспокоєм її натури. До війни вона багато подорожувала Азією, Америкою та Європою. Звісно, у супроводі компаньонки. Вона стала третьою жінкою в світі, яка піднялася на вулкан попо -Катепетль на південному сході від міста Мехіко, заввишки 5452 метри, і першою, хто наважився спуститися в його паруючий кратер. Але чогось їй все ж бракувало. У вірші 1913 року вона звертається до Бога. «Пошли мені печаль, щоб душа збудилася від сплячки». Вона була однією з тих, для кого доброю звісткою війни стали зміни. Тому не дивно, що з початком війни Кінг швидко знайшла спосіб перетворитися з глядача на учасника. Вона була схильна до авантюризму і була патріоткою. Вона обрала шлях, єдину можливий для жінки 1914 року – медицину. Разом з тим – показово, що Кінг не стала сестрою милосердя, а обрала собі роль шофера. Вона мала намір сидіти за кермом великої санітарної машини марки «Альда», яку сама ж і придбала на батьківські гроші. Уміння водити транспортний засіб – ще одне рідкісне вміння взагалі, а для жінки особливо. І тепер Кінг працювала в організації «Госпіталь шотландських жінок». Це один з багатьох приватних госпіталів, які виникли на хвилі ентузіазму восени 1914 року. Його особливістю було те, що його створили радикальні суфражистки і працювали в ньому лише жінки. Примітка. Швидше за все – Оливу привабили у цій організації не ідеї гендерної політики, а прості практичні міркування. Перша Санчастина, у яку вона поступила на службу, майже негайно припинила своє існування після того, як без попередження була висаджена в Бельгії. Олива і дві інші жінки-водії були заарештовані за підозрою в пигунстві. Той факт, що міс Харлі, одна з керівників госпіталю шотландських жінок, яка цього дня їхала разом з Оливою в машині, була сестрою серед Джона Френча, командира британського експедиційного корпусу, звісно ж, допоміг організації та функціонуванню шпиталю. Цього ранку Кінг сидить за кермом власної санітарної машини за номером 9862 що ласкаво іменує «Еллою». Машина дійсно величезна, майже як автобус. Вона вміщує не менше, ніж 16 пасажирів. Спеціальне багажне відділення ззаду дуже важке, і «Кінг» рідко розганяє «Еллу» більш ніж на 40-45 кілометрів на годину. Близько пів на одинадцяту вони повертаються. За допомогою іншого шофера місіс Вілкінсон, Кінг вивантажує лави і столи, а потім розставляє їх у саду. Після цього Кінг і місіс Вілкінсон переодягаються і починають мити добудову, де розміщуються шофери. У них є жорстка щітка і губка. Вони часто міняють воду і миють підлогу до тих пір, поки вона не засяє чистотою. Вони мали намір ще переклеїти шпалери в одній з кімнат, але це згодом. На обід подають спаржу, сезонну страву, до того ж смачну, є дешеву. Поки вони їдять, збираються глядачі. Вікно їдальною виходить на дорогу, у нього заглядають цікаві, бажаючи побачити цих дивних жінок, які добровільно приїхали на війну і до того ж обходяться без чоловіків. Після обіду шофери розходяться по своїх кімнатах писати листи «Завтра рано вранці пошта». Кінг пише сестрі «Не думаю, що мене ще багато місяців, перш ніж завершиться війна» великим ударом для Німеччини виявиться те, що застосування цього клятого отруйного газу, слава Богу, завершилося провалом. Хіба не чудово, що ці нові респіратори так добре захищають солдатів? Слава Богу за це! Господь міг би влаштувати так, щоб усі ці жахливі газові балони вибухнули б самі по собі і повбивали б П'ять тисяч німців, яка була би прекрасна помста за всіх наших нещасних, загиблих солдатів. Я пристрасно бажаю, щоб Господь наслав вогонь або потоп і зруйнував би всі німецькі військові заводи. Кінг пише ці рядки у відмиті до близько кімнаті напівлежачи на драних ношах, що правлять їй за ліжко. У порожній кімнаті стоїть лише один стілець і грамофон з ручкою. Є ще камін, викладений мармуром. У нього вони кидають недопалки, сірники та інше сміття. Стіни, обклеєні шпалерами, які їй дуже подобаються, коричневі папушки сидять на трояндових кущах і лузають горішки, їй холодно, хочеться спати. Коли ж для неї почнеться справжня війна! Середа, 26 травня 1915 року. Пал Келемен купує в глібівці чотири батони. Білого хліба. Росіяни справді відступають. Він зрозумів це за останні дні, переїжджаючи верхи з одного місця в інше і бачачи все, що залишив після себе ворог, починаючи від сміття на дорогах і мотлуху, наваленого просто на мертвих або вмираючих солдатів, до дорожніх вказівників з незрозумілими назвами Кирилицею. Рік тому дорога вела до Лемберга, тепер до Львова незабаром вона знову вестиме до Лемберга. Келемен не заперечує проти того, що вони знову на марші, що російські війська відступають. Однак новина про прорив під Горліце була сприйнята у військах з меншим ентузіазмом, ніж очікувалося. Усі стали такими байдужими. Занотовую він у своєму щоденнику. Усі змучені постійними напруженнями. Від учора вони перебувають у маленькому містечку Глібівці. Коли він зі своїми гусарами в'їхав у місто, його приголомшили дві речі. По-перше, будинок з нерозбитими вікнами, у яких видніли білі мереживні фіранки. По-друге, Юна полька. Він постійно видивлявся молодих жінок, яка продиралася в білих рукавичках крізь натовп солдатів і російських військовополонених. Він тривалий час не міг забути ці рукавички і ці мереживні фіранки, сліпуче біле посеред бруду і сльоти. Сьогодні він дізнався, що можна купити білого хліба, Звісно, він попрямував до нього, стумившись від солдатського чорного хліба, який щоразу був то глибким, то сухим. Келемен купує чотири великих батони білого хліба, занотовує в щоденнику. «Я ріжу один батон. Він іще теплий, густий аромат, лоскочі ніздрі». Повільно з якимось благоговінням я відкушую шматок, намагаючись якнайкраще розкуштувати його. Гадаю, це той самий білий хліб, що я зазвичай їв до війни. Жую хліб і намагаюся зосередитися, але моє піднебіння відмовляється впізнавати знайомий смак. Тоді я просто їм цей хліб». Наче це якась нова для мене їжа і смак її раніше був мені невідомий. Потім я все ж розумію, що хліб насправді той самий, що я їбу дома. Просто я сам змінився. Старому доброму білому хлібу обов'язковій частині колишнього життя війна надала незнайомого присмаку. Понеділок, 31 травня 1915 року. Софія Бочарська бачить, як під волею Шидловською застосовують фосген. Їх збудили не постріли з гвинтівок. До цього звуку вони вже давно звикли. ні. То був низький тривалий грім ураганного вогню. Підвівшись із ліжка, вони стривожено і запитально переглядалися. Подібні звуки завжди викликали тривогу, віщували біду. Вони означали наступ поранених, смерть. Одягнувшись, вони зібралися у великій кімнаті разом із заспаними студентами-медиками. Настрій у всіх пригнічений. Хтось намагається жартувати, але марно. Вони мовчки спостерігають, як сірий ріденький світанок проникає в кімнату. Входить їх командир і повідомляє, що німці продовжують обстріл містечка Воля-Шедловська, де в лютому тривали запеклі бої. Чекаємо на початок наступу. І тут відбувається дещо несподіване. Софія знає, як звучить ураганний вогонь, знає його наслідки, і що триває він іноді годинами, а то й цілими днями. А тут раптом запанувала тиша. замовкло навіть відлуння вибухів. Що це? Софія разом з іншими виходить з будинку, вдивляється в дорогу, що веде до лінії фронту. Раптова тиша лякає майже так само, як і гуркіт, Обстрілу. Он там дорогою біжать кілька солдатів. З найближчого лісу вибігають нові, солдати в паніці рятуються втечею. Софія вважає, що вони прямують до їхнього польового госпіталю, але солдати мчать повза, навіть не поглянувши в їхній бік. Вона зауважує, що вони мчать, не розбираючи дороги, бачить, що обличчя солдатів. Синюватого відтінку, у деяких майже жовті. Бачить, як у когось на губах виступає піна, хтось блює. Санітарний віз, запряжений кіньми, прогуркотів дорогою, похитуючись з боку в бік. На козлах сидять двоє санітарів без шапок, роззявивши роти від жаху. Віз теж мчить повз. Один з їздців кричить, проїжджаючи, ніби всі мертві, і вони зникають з поля зору. Один з солдатів, які біжать, все ж призупиняється, видихнувши у відповідь. «Нас труять, мов щурів. Німці випустили туман, що переслідує нас!» Персонал госпіталю також, охоплений панікою, Софія разом з усіма біжить до лісу, де один за одним зникають солдати. У госпіталі залишається лише одна жива душа. Хлопчак, він відмовляється бігти і має намір битися з гвинтівкою в руках. Обернувшись назад, вони бачать, як він стоїть у дверях. Діставши з кишені куртки баночку з варенням, хлопчик їсть з неї руками. Після тривалого очікування в лісі, поміж наляканих солдатів, які невпинно блюють, Софія та інші отримують наказ прямувати до окопів, наукогло, як і раніше тихо, вони їдуть своїми санітарними машинами через волю Шидловську, де з куб каміння стирчать лише труби, проїжджають повз поля, пориті снарядами повз випалену і потворну. Нічийну землю, не видно жодної душі. Навколо, ані звуку панує тиша. Чується тільки гуркіт моторів санітарних машин. Вони їдуть до земляних рабесок окопів. Божевільний задум, але ж і у німців по той бік фронту незвично і напрочуд тихо. У повітрі відчутно незнайомий запах. Софія сповзає в окоп і бачить, там. Тіла, купи тіл, деякі в коричневій формі російської армії, інші в німецькій сірій. Звісно, вона і раніше бачила вбитих, але тут щось нове. Тіла лежать у таких викривлених, болісних, неприродних положеннях, що ми ледве могли відрізнити одне від одного. Отруйний газ, що забрав життя російських солдатів, спричинив загибелі німців, які наступали. Софія та інші починають шукати і справді знаходять ще загиблих у прихистках, у траншеях, куди солдати тікали в паніці, але все одно були вражені газовою атакою. За кулеметом, укритим червоним пилом, скоцюрбився санітар. Хтось торкається до нього, і він, мертвий, падає на землю. Тих, хто виявляв хоч якісь ознаки життя – Відвозять на поле. Софія та інші знімають з них пропахлі газом шинелі, але більше нічого не можуть зробити. У попередній газовій атаці на Східному фронті німці використовували так званий Т-Стоф-бромід-ксиліл, щось на кшталт слізогінного газу, сильнодіючого, але не смертельного. Але тепер усе інакше. Тепер це хлор. «Бочарська та інші в паніці. Що робити? Вони абсолютно розгублені. Хтось пропонує спробувати ввести постраждалим соляний розчин. Але люди відразу ж помирають від такої ін'єкції. Бочарський та іншим не залишається нічого іншого». Окрім як безпорадно спостерігати, як солдати з посинілими обличчями вмирають цією жахливою смертю, до останньої хвилини зберігаючи ясну свідомість, марно намагаючись дихати напружено зі свистом. На почорнілих обличчях особливо яскраво вимальовуються білки очей. До них підходить жінка. Вона каже, що шукає свого сина. Вони дозволяють їй шукати. Бочарська бачить, як жінка ходить полем, де лежать солдати від одного до іншого. Вона шукає серед живих і мертвих. Безрезультатно. Жінка просить відвести її до окопів. Її відвозять туди усупереч усім правилам. Таке відчуття хаосу і відчаю охопило всіх. Так чому б не дозволити жінці пошукати свого сина? Вона зникає вдалині, сидячи в машині, Разом з санітаром Потім машина повертається Поруч з жінкою Лежить Тіло її хлопчика Усю ніч Розповідає Софія Бочарська Ходили ми від Одного до іншого З ліхтарями в руках Не в змозі що-небудь вдіяти Дивлячись на потерпілих І на тих, хто задихався І вмирав На світанку надійшов наказ Вколоти солдатам камфорну олію, що зазвичай використовували при утруєннях і колапсі. Тим, хто вижив на полі, вкололи кожному по 10 грамів. Здавалося, це полегшило їхні страждання. Неділя, 6 червня 1915 року. Крестен Андерсен евакуйований з госпіталю в Нуайоні. Можливо, цей випадок, примхливий випадок, урятує його. Темної ночі на початку травня Андерсен упав у вузькій траншеї та зламав ногу. Після цього він більшість часу проводив у госпіталі, лежачи у великій залі, яка колись була театром. За ним доглядали привітні французькі черниці, а він нудьгував без книг. Йому докучала погана їжа, хворих, як вважалося, не потрібно було годувати так само, як і солдат на фронті, але в цілому він був дуже задоволений. «Як мінімум шість тижнів», сказав йому лікар. Якщо пощастить, він, можливо, Залишиться в госпіталі є до липня? Можливо, війна на той час уже завершиться? Лежачи в ліжку, Андресен за своїм звичаєм багато розмірковував про війну, про те, що буде, про мир про те, як усе влаштується. У травні Італія оголосила про свій вступ у війну. Англійці наступали у Фландрії, а французи наполегливо атакували Арраз. Запеклі бої тривали на горі Лоретто. Поширилися чутки про те, що США і багато балканських країн незабаром приєднаються до супротивників Німеччини. Андерсен не припиняв дивуватися цій самовпевненості, з якої багато німців реагували на загрозу. Вони повторювали, що війна, можливо, і триватиме, але перемогу все одно здобуде Німеччина. Сам же він сподівався, що політичні ускладнення дійсні або уявні сприятимуть настанню миру, і він знав, що робитиме в цьому випадку. До серпня 1914 року він десь із півроку працював учителем у фіндінгу. Після війни він хотів би повернутися до роботи з молоддю. Ще він мріяв спорудити собі невеликий будиночок, не більший, ніж курник тітки Доротеї, але дуже романтичний і ззовні, і всередині. Тим часом за останні дні загострилося становище близь Руа. Усього за 10 кілометрів від тієї ділянки фронту, де стояв його полк. удень і вночі вони чули звуки артобстрілу. Подейкували, що французька піхота прорвала лінію фронту. Слава Богу, він уникнув цього кошмару. Незабаром знадобляться вільні лікарняні ліжка для нових поранених і кажуть, що всіх, хто видужує, евакуюють до Німеччини. Він поки що нічого не знав про це. Більшість тижня він пролежав на зеленій травичці під грушевим деревом і в теплому повітрі чувся м'який рокіт далеких гармат. Увечері він пішов на концерт послухати церковну музику. Коли, накульгуючи, повернувся в госпіталь, то дізнався про те, що на них чекає. Андресен тут таки зібрав свої речі. До Німеччини. Зброя та інші військове спорядження, складені в одну купу, особисті речі в іншу, Вигукнули їх імена, і вони отримали проїзні документи і по маленькій паперовій бирці, яку слід було приколоти на груди з іменем, військовою частиною, діагнозом та іншим. Об одинадцятій годині був відданий наказ про відбуття. Їх посадили в автомобілі по п'ятеро чоловік у кожний. Тієї літньої ночі вони вирушили в дорогу. Вони зустріли кілька офіцерів, вони стояли біля узбіччя і вдивлялися в горизонт, осяяний артилерійським вогнем і спалахами вибухів, світлом прожекторів і повільно згасаючими сигнальними ракетами. Але все це його вже не обходило. «Ми їдемо до Німеччини, і навіть не знаю, як мені висловити свою радість» тільки б подалі від боїв і снарядів. Незабаром ми вже не почуємо гармат. Шлях наш проягає через родючі ріллі та милі села. Я просто сяю від радості. Я щасливий. Недільний спокій і дзвін дзвонів. Додому. Додому. У Шоні вони мали пересісти на інший транспорт. Шлях, що залишився, Потрібно долати, звичайно ж, залізницею. Їх забрали у великому парку, а потім лікар оглянув їх. Коли дійшла черга Андресена, лікар вивчив його документи і різко зірвав з його грудей паперову бирку. Далі він не поїде. Андресен повністю здоровий і може за кілька днів повертатися на фронт. Андресена спіткало неймовірне розчарування. Усе раптом стало чорне-чорне. Повернувшись потім до парку, він побачив, що всі вишукувалися і кличуть його, знову вигукують його ім'я. Звісно ж, він їде в Німеччину, але щойно він став стрій, як помітили, що у нього немає паперової бирки на грудях, і йому наказано вийти зі строю «Прощавай, свобода». «Прощавай дім! Я знову повертаюся на війну!» П'ятниця, червень 1915 року. Флоренс Фармборо чує розмови про прорив близ Сана. Уже третій тиждень у Молодіче Майже забутий перший панічний відступ у горліце. Після тих днів, на початку травня, третя армія зазнала значних втрат. 200 тисяч чоловік, з них 140 тисяч, потрапили в полон. Сьогодні зайняті міцні позиції на березі широкої річки Сан. Вочевидь мається на увазі річка, що зветься російською і польською Сан, українською ж Сян. Нарешті прибуло підкріплення. Зі ставки отримано наказ. Саме тут повинні бути остаточно зупинені німці та австрійці. Більше жодних відступів. Уздовж річки йдуть бої. Кожна зі сторон десь локально переходить у наступ. Пізновечері Флоренс вперше побачила безліч полонених німців, одягнених у сіре. Вони плентали дорогою, освітлювані місячним світлом у своїх гострих касках, їх супроводжували верхові козаки. Подейкували про значні втрати ворога. Це обнадіювало. Там, де знаходилася Флоренс, бої практично не точилися. Це лише підтверджувало те, що криза подолана. Тепер залишався час і для інших занять попрати в річці, відсвяткувати вступ Італії у війну або власні іменини. Дівчина багато гуляла тихим, зеленим лісом, збирала весняні квіти. За винятком випадків тифу і холери, в госпіталі стало так спокійно, що деякі медсестри нетерпляче почали говорити про перехід в інше місце, де можна бути корисною. Їх керівник намагався заспокоїти їх, натякнувши на те, що госпіталь незабаром переведуть, можливо, у восьму армію під Лемберг, а, можливо, є на Кавказ. З Кавказького фронту надходили обнадійливі новини, на які так довго чекали. Російські з'єднання почали просуватися на південь через Османський кордон, їх підганяли звістки про повстання і заворушення на турецькій стороні. Зараз третя година дня. Флоренс Фармборо сидить біля входу в свій намет, відпочиваючи після робочого дня. Навколо все спокійно. Вона дивиться, як четверо несуть на ноших мерців, щоб поховати їх на імпровізованому цвинтарі на найближчому полі. Вона чує клацання пари лелек – які мостять собі гніздо на солом'яному даху селянської хати. Людина з другої пересувної санчастини підходить до неї і вручає лист, адресований їхньому лікареві. Вона мимохідь запитує, як у них справи. Людина, стримуючи емоції, розповідає, що вранці на них знову сипалася гранатна картеча, і що вони готують наступ. Німці прорвалися через сан. Новина приголомшує її. Вона сумнівається в тому, що це правда. Звісно ж, можна розчути гуркіт важкої артилерії в далині, але коли вона ближче до вечері недовірливо почала розпитувати інших, виявилося, вони також нічого не знали. Повечерявши, вона повернулася до свого пахучого квітами намету і зустріла там Анну, іншу сестру милосердя та стомлено підтвердила жахливу новину. Так, це правда, німці прорвалися через сан. Подейкують, що вони перепливають річку. Їх цілі натовпи, і ніхто не може зупинити їх. У нас є люди, але немає забезпечення. У всьому полку немає боєприпасів, і тільки окремі артилерійські батареї ще в змозі стріляти. Анна додає... «Наші армії будуть перебиті! Ми знаходимося всього за один день дороги від російського кордону!» Вона уявляє окуповану, спустошену Росію, і цей образ нищить її. Анна падає на постіль, затуляє обличчя руками і ридає ридма. Флоренс намагається заспокоїти її. «Аннушко, не плач! Це не гідно твоєї натури!» Анна прибирає руки від обличчя, і похмуро дивиться на Флоренс. «Натури! При чому тут натура? Слова полилися нестримним потоком. А хіба в природі Божій допустити це знищення? Ми втрачаємо в цій кривавій бійні не тільки свою натуру. Наша душа гине!» Вона продовжує плакати. Флоренс замовкає. «Я не намагалася більше її втішити. Мені Нічого було їй сказати. Отримано остаточне підтвердження у вигляді наказу, що слід готуватися до маршу. Вони почали збиратися, але раптово прибула велика група поранених. Побачивши їх, ми зрозуміли, що виправдалися наші найгірші побоювання. Поранені були абсолютно розгублені, на їхніх обличчях застиг страх, що заглушав навіть Сильний біль, а очі мали такий вираз, що питання були зайвими. Стемніло. Далекий гарматний гуркіт стих. Відгримів замовк. Артилерійська батарея розташувалася на найближчому полі. Флоренс разом з іншими складає намети в нічному тумані. З дороги долинає шум. Наблизившись, Флоренс бачить, що на дорозі повнісіньку вершників, козаків, бачить, як поуза пробігає селянський хлопчик і зникає в лісі. Вона чує крики і лайку. Козаки їдуть від двору до двору і забирають із собою всіх тварин, поросят, корів, курей. Вони забирають і всіх чоловіків, зв'язують їх. Примітка. Флоренс Фармбору не знає, виконували козаки наказ чи грабували село за власним рішенням. Швидше за все такий був наказ. Російська армія знову почала відступати і застосовувала свою стару тактику – тактику випаленої землі. Із собою намагалися забрати якомога більше ресурсів, зокрема свійську худобу. Водночас вони руйнували все, що доводилося залишити, незважаючи на те, що місцеве населення прирікали на голод і злидні. Саме тоді росіяни перебували на території, що належала Австро-Угорщині, і тому забрали з собою чоловіків призовного віку. Подібну практику застосовували і раніше, хоча і нерегулярно у зв'язку з наступом у Німецькій Східній Прусії 1914 року. Тоді росіяни, відступаючи, забрали з собою понад 10 тисяч німців – чоловіків, жінок і дітей. Планомірне розграбування та спалення не припиняли і після перетину російського кордону, що спричинило страждання власного цивільного населення, для якого війна, зрозуміло, не стала популярнішою. Флоренс бачить, як козаки збивають з ніг молодого хлопця, а жінка пронизливо кричить над ним. Потім козаки зникають у дилені зі своєю здобиччю і тваринами, і людьми. Жіночий плач не замовкає. І коли Флоренс і решта із санчастини вирушають у темряву, видершись на навантажені вози, жалібні крики тривалий час ще супроводжують їх у дорозі. Чудова зоряна ніч. П'ятниця, 18 червня 1915 року. Рафаель де Ногалес стає свідком масової різанини в Саїрці. Вони дещо затрималися, і він був радий цьому. Вони побачили пасторальну іделію. На зелених луках мирно пасуться стада корів і буйволів, а близе джерела... Під бірюзовим небом відпочивають кілька одногорбних верблюдів дромадерів. Місто Саїрт справляє мирне враження, лабіринт довгих білих будинків, з якого здіймалися шість вузьких мінаретів, немов алебастрові голки. Вони наближаються. Рафаель Денугалес бачить пагорб. Зранку кілька турецьких офіцерів з дуже задоволеним виглядом відверто розповіли йому про те, що приготування в Бітлісі завершилися, і всі чекають тільки на наказ про початок різанини в Саєрці. Слід поквапитися, якщо він хоче побачити все на власні очі. Але вони не встигли. Пагорб височив просто біля дороги, він весь був укритий... Чимось, незабаром він зрозумів, чим. Схили пагорба були вкриті тисячами напівроздягнених людських тіл, що ще стікали кров'ю. Вони лежали купами, сплітаючись одне з одним в останніх обіймах смерті. Батьки, брати, сини, внуки встиляли землю, убиті кулями або... Ятаганами своїх котів, З перерізаних горлянок разом з гарячою кров'ю витекло життя цих людей. Цілі з грифів сиділи на купах трупів викльовувати очі померлим і вмираючим, очі у яких ще стояв вираз страху і невимовного болю, а тим часом гієни – Встромляли гострі ікла у нутрощі, що ще пульсували життям. Поле трупів тяглося до самої дороги, і, їдучи вперед на своїх конях, вони змушені були перескакувати через гори тіл. Приголомшений, вражений, де ногались, виїжджає в Саїрт. Поліція і мусульманська частина населення міста пожадливо грабують будинки християн. Він зустрічає деяких представників місцевої влади, поміж них і керівника міської жандармерії, який особисто керував різаниною. І знову Дену Галес переконався в тому, що масове вбивство всіх християн старше 20 років зовсім не було спонтанним погромом. Навпаки, це була ретельно спланована, керована центральною владою операція. Він попрямував на нічліг в один з розграбованих будинків. Тепер він розумів, що вирізали не лише вірменів, але й християн інших національностей, бо цей дім належав раніше сирійській сім'ї. Він був розорений. У ньому валялися лише кілька зламаних стільців. Від колишніх власників не залишилося і сліду, крім англійського словника і крихітного образу Пресвятої Діви Марії в кутку. На підлозі і стінах виднілися плями крові. Пізніше, коли Деногалес сидів в офіцерській їдальні разом з іншими офіцерами, такими вічливими, такими люб'язними, кошмар тривав. Він був нажаханий, але нічого не міг діяти. Натягнуто посміхаючись, він удавав згоду. На -товп! Тягнув повз нього тіла кількох дітей і старих. Голови убитих стукалися об камені бруківки. Люди, які стоять довкола, плюють на тіла або проклинають їх. Деногалець бачить також групу жандармів, які ведуть благовидного старого чоловіка. Його чорна ряса і пурпурного кольору шапочка свідчили про те, що це... Несторіанський єпископ. Краплі крові просочилися на його чолі, кров струменіла по щоках, немов криваві сльози мученика. Проходячи повоза, він зупинив на мені свій погляд, ніби розумів, що я також християнин, а потім потягся далі, геть від жахливого пагорба. На заході Рафаеля Деногалес залишив Сагірт у супроводі свого албанського денщика, високого і міцного Тасіма і ще сімох кінних жандармів. Деногалес боявся за своє життя. Подейкували, що керівництво має намір його ліквідувати, бо сумнівається в його лояльності вони йшли бездоріжям на південь. Він прямував в Алеппо там він мав намір звільнитися з лав османської армії